Насторомтесь сказати неправду, імператоре. Йдіть за мною, кричав він, пінячись від злості, яка за ці дні ще побільшала. Куди? Підете, куди я звелю. Це насильство? Називайте, як хочете. Не підете, вас поведуть, понесуть. Може, мертву? І мертву віднесуть. Що страшніше? Груба мова чи грубий дотик? Для неї тепер усе було однакове. Ще сподівалася вберегти рештки гідності. Мовчки пішла за ним. Оточені півколом залізних рицарів імператор і його жона. Видимість згоди. Ішли через палацові двори, піднімалися в якусь вежу, опинилися на замковій стіні. в згодила. Ніколи там не була. Вразив її несподівано широкий перехід між кам'яними зубцями. Перехід з'єднував дві вежі, меншу, нижчу, крізь яку піднялися, і вищу, широку, темну, до якої Генріх повів імператриці вже без свідків. Охорона лишилася позаду, у тій малій вежі. «Віднині це й будуть, ваші володіння!» – кинув імператор із зловтіхою, визираючи крізь зубці стіни. «Там унизу ваш трояндовий сад, яким можете милуватися до схочу». Вирубаний можна було б додати, але Євпраксія мовчала, вірила і не вірила, всього ж дала від цього чоловіка, але він перевершив найпохмуріші припущення. Вів її просто до тої вежі, що затуляла тепер від Євпраксії півсвіту, цілий світ». І вона йшла покірно, чи то сонно, чи то в злих чарах, не бачила нічого, тільки темний камінь поперед себе. Проїхати ти в світу, віддати цим чужим людям півжиття, зазнати болючих, невідшкодовних втрат, страждань, принижень, мучитися і поневірятися безміжень. І все лише на те, аби тебе замкнули в цій похмурій, Чотирикутні вежі, складені з сірого дикого каменю, не знати ким і не знати навіщо. Видно, щоб хоч трохи зарадити неминучій похмурості цього мертвого каміння. Над низеньким входом до вежі якийсь добрий, веселий чоловік приладнав колись карбованого зі старої бронзи кентавра. То був не зовсім звичний кентавр, на напівчоловік. Вбиваючи задніми копитами в міцний камінь, завдяки цьому і тримався в повітрі рівнобіжно до вимощеного плитами палацового гульбища, він пустив передні ноги веселим і недбалим розкидом, бо був п'яний давно і навіки, мочив свою коротко, як в імператора Борідку, чаші з вином, а що чашу доводилося чимось тримати, то мав для того, на відміну від усіх можливих, а чи ймовірних кентаврів, ще й дві руки. Кентавр з руками, та ще й п'яний, видовище вельми веселе, надто ж для тих, хто сам, розвеселений після палацевих учт, виходив на широкі плити гульбища і споглядав у себе над головою оту давню бронзу, таку давню, що лисніла, мов стара кістка з випадкових. Викопалиськ. Генріх не поминув увагою бронзової химери. Він навіть став на короткий час, аби помилуватися вбитівками п'яного кентавра. Тоді показав Євпраксію на низькі двері, відступився, даючи їй змогу війти туди. Голосом, наставленим на великі віддалі, прокричав, «Вас не випустять звідси, доки не скажете, де Конрад!» Євпраксія поминула його з мовчазною погордою. Була чиста не самим тілом, душею, серцем. Не забруднила жодного свого помислу. Може й ліпше, що сховається в цій вежі, знесені високо в небо, куди не дістане з землі ніякий бруд. Мало не бігцем здолала перші кам'яні сходи в темряві, але в першим же освітленнім вузькими прорізами в стінах приміщенні Замість сподіваної дикості і занедбаності зустрілася з суто палацевим убранством. На додачу всього злого згоріли їй назустріч нескаламучені очі Вільтруд. — Як? І ти? — вишепотіла до дівчини. А так кинулася до імператриці, мов би нічого не сталося, ніби все так і мало бути. — Ваша величність, я проведу вас. Ваші покої вгорі там усе для вас. Абат Бода жде вас там. Абат жде. Він теж тут. Все зготовлений, приготовлений, байливо, з холодним серцем. Ніхто не захистив її. Всі згодилися. Вільтру, це так, але ж абат За ним церква, Бог. Хіба й Бог хоче того, що Генріх? Тепер не було ніяких надій. Не зоставалося нічого. Життя спалахнуло, мов високе полум'я, закуте в тісний камінь. Вище, вище, вище, мало не бівцем долали безкінечні кам'яні східці. Вільтруд не встигала за імператрицею. Вище, далі, до самих хмар, до неба. Впала, коли вже не було в тілі нічого. Вмерло все, і вона вмерла для всього не чула, як бурмотів молитву Аббат Бодо, як роздягала її, вкладаючи в постіль Вілтруд, не бачила сліз. Чиїх? Своїх чи тої дівчини, яка добровільно давала себе закути в камінь разом із своєю імператрицею? Знов, як принароджені дитини, потряслися всі надра землі, розколювалося небо, Валилися гори, кликотіли дикі води, тривало це довго. Тиждень, місяць, рік. Хіба вона могла знати? Коли стала на ноги, здивувалася. Мала в собі відчуття призвичайності до цієї вежі, до ув'язнення, до тісних меж свого світу.